Josep Piferrer, perquè ens comentis aquesta nova passa endavant que s'ha fet en el sentit doncs, que a la subdeleució del govern hem conegut doncs, que es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Palafrugell per intentar buscar una solució. Josep Piferrer, bon dia. Ens doncs. pots comentar aquesta informació? Hola, bon dia. Sí, bueno, de fet nosaltres, d'això ens assabentem per les xarxes, primer m'agradaria deixar molt clar que no estem parlant del municipi de Palafrugell, sinó que parlem majoritàriament del municipi de Montras.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 Nosaltres trom el mateix dilluns com ensvam va, ens assabentar per les xarxes socials, de ser una festa puntual d'una concentració feta mitjançant les xarxes en un lloc concret, una hora concreta, un, un temps concret eh, i per una gent concreta. Eh? V dir que no estem parlant d'una activitat que s'hi fagi eh, regularment en aquestl lloc. Eh,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 i llavors el mateix dilluns vam eh, estar a, a parlar tant amb els serveis tècnics de la casa com amb la policia local eh, sobre aquest fet, no? però eh, eh, més com a, com a responsables sinó com afectats, diríem, no? perquè nosaltres no tenim gaire mena de responsabilitat respecte a el que succeeix en el mar. Eh, jo sí que el cap de la policia de, de Palafrugell i va fer un contacte privat amb la Guàrdia Civil no? per, per informar-los d'atenció no? que, que, que passen aquestes coses, però clar... Que,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 i la vam, vam estar parlant d'intentar doncs, a veure si seria possible de posar-hi una, una boia allà. Doncs en allà. Llavors aquest de matins posem en contacte amb l'ajuntament de Montras per veure si que avem de, de concretar aquesta cosa. Però tampoc diries ben bé a vegades dius "ho fas això per fer alguna cosa", però nosaltres estem estem quasi segurs de que això no es tornarà repetint aquí, perquè aquesta gent o que fa és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 Teniu vosaltres constància doncs, que s'ha fet ara, o que es va fer aquest, aquest passat dissabte, que l'any passat també va passar perquè també ens ho va comentar des de Salvem el Golfet i que els ho va fer saber també l'Ajuntament de Palafrugell. Eh, per tant, és complicat no? una miqueta també intentar doncs, prevenir en aquest sentit, eh, malgrat que vosaltres heu posat en contacte doncs, amb la Guàrdia Civil, ara també ells us deien, no?, això, que això al final, eh, si ens sentem en el moment, sí que es pot fer alguna cosa, però eh, abans és una miqueta complicat. Sí, i tampoc no que nosaltres per venir. És que, eh, diríem, eh, eh, si l'avem a Golfet ens marcaven nosaltres com ens acusaven...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 I, i tenim casos semblats en aquest, eh, amb la policia local, doncs eh, fem totes les prevencions que s'hagin de fer. Però estem parlant d'un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 Uh, que ens, és veritat que salvem l'any passat es va van presentar una instància i quan després com els tècnics van anar fent el, volien fer l'avalisament varen veure que no es corresponia a nosaltres que a l'ajuntament de Montras. No? I um, doncs, llavors ja tampoc no varen fer res, però tampoc no és en aquest, no? dir, estem parlant, um, nosaltres no podem tenir una vigilància de tots els racons del de, de nostre de litoral que són de molts de quilòmetres.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 Per tant, eh, aquest pla d'usos que sí que es va demanar l'any passat des de Salam el Golfet i que es, aquest any crec que també s'ha tornat a, a demanar no correspondria a Palafrugell, per tant, correspondia a l'Ajuntament de Montràs o també hi ha incidència de, de, de l'Ajuntament de, de Casa Nostra. Està dins de la casa, ens, bé, jo, vam estar parlant amb els tèrbils de, de, de serveis, acabarem de, de regular-ho amb el GIS. O sigui, el terme municipal quasi-quasi eh, no parteix, sinó que sinó que don tot, tot, tot, tot aquest fragment de, de costa. Hi ha una part que és de Palafrugell, i la major part és de, de Montras. I els senis de que l'entrada deldílim d'aquesta de, de, de, de, de d'aquest lloc li correspondria a Montràs, de totes maneres avui tornem a parlar-ne amb el GIS i a veure si acabem de concretar i si hem de fer una cosa conjunta amb Montràs no hi ha cap mena de problema nosaltres estem disposats a intentar col·laborar tant amb l'Ajuntament de Montràs com amb el seu governador sí que el seu governador també va parlar amb l'Ajuntament de Montras ahir mateix i després l'única cosa que fem és intentar intentar si s'ha de posar una boia en allà si pos una boia de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 a veure doncs, per, per vistes l'any que ve si s'ha de posar-hi una boia i anar allà que delimiti, delimiti, i després, eh, sobretot, el que hi ha d'actuar-hi és, és, és una altra autoritat que no som nosaltres.